وما لا ببسم الله الرحمن الرحيم مولانا ابن عمر رضی الله تعالی وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الایمان بالقدر کی براہیت میں سے کمزور ذکر کرتیں کی تعظیم کو قدرت تامیم د تفویر ذکر کې تامیم د تفویر چې تفویر چې کوم ده نو دا عامه او ټول د شامل ټول کارونه تا چې شی چې کوم ده تفویر نه خالی خارج نشته شامل د حکمونو د تفویر نه خالی او وی فرمایل ټول شی ان په قدر هر یو څه چې هغه اندازه باندې په تفصيل دی باندې تعالی باندې تعالی رب جل تطقیق باندې دې را وی کې مبارزه وکړه هر یوسیر هر یوسیر دغیره تاکید په اړه چې کوم دراوړل حت تل عز حت تل عز والکیز حت تل عز والکیز تر دې وړی چې حاجه آجز هغه چه کم دنو کمزوری که زبت ریدن کی دیوکار نا کمزوری که زبت روی آو کئی او خیارتیاتو انتی رکیات ریدن کی ظاہر کی د حدیث کی رشکال نا که ده عجز مقابله کی قدرت را او د کئیس مقابله کې بلادت را دی ده کئیس مقابله کی بلادت را دی من دلتا ده عجز نرستوی پیس چکندن راو قدرت تکارو او یادم ته دې ګوندونو بلادت پکاره څه مقابله راغلې جوابداري چې دلته کې صناعي استحبات ته یې یو موقابل هدف کړل دا یو څه معلوم فالقرآن الكريم قال لا أملك لكم ظرًا ولا رشدًا لذر مقابلك نفع بكارًا وذر رشد مقابلك غيب كاروكم رأي ويولي ذكر كرل يا بنت تماعلمك أقدمنا برشلين وأنت تماعلمك الطلاعه والقدره والكيس والبلاغه حاصل کی دلتا سنا تے احتیاط کہ تاویز پر قریبی تاویز تے استعمال ہو تا کہ دبے خورد نہ محظور معلوم ہو۔ ذکر کولو کی اشارہ دی خبر ا سیو مقاصد یو بل اسباب دی یو څنګه نارو مقاصد یو بل اسباب دی یو مقاصد دی چې از پردي مقاصد چې نو شا ودا وایي چې مقاصد په دې غوڼه لې کلیوي مقاصد لِکِلِ وی او اسباک نی وی لکلی بدل تا وی چه با کاستو چه اسبای لهم لکلی حت العز والفیض عملی کارو کی عملیات کی اعمالو کی یو جکمن یو کار کول وی اوبن پاتی کی دل وی نو کار پاتی کی عاجز ذواجنا او چکیږي نو قدرته وږي حث العز که اوسو چګرکار پارٹی کې دله د څوښلې د دې چې کوم اسبادن او غاسباو مليا په تقریر کې شیل لیکلي اسبادو په تقریر کې لیکل مطلب څه څه یو کار عاجز شم ده لیکلنی خط په یو کار عاجز شې ده لیکلنی تر اوسه د استعمال یې ہادر کیږي څه سکیږي ده په تقدیم کېږي او په چکری کارونه کې کاله چې کوم دا یو کاربونیات چې اکثر وی ها تصدیق وران دی او وسوځوځي سړې چې کوم نو سکیږي او سوچو کې تو فکر یہ ہوتا ہے کہ تا حال مطابق بیاثرے بس کی استعمالی داغي استعمالی اسباب استعمالی او زیکو محکیبات نو بانجو شان دو اوغین تے مدد وساشی طرح پیدا کرونا چامہ دو پری حی جامې زو فکر جامدو پیداوار نکاو چې پیداوار نکړو عمل مستمر وکړو کوه نو چې فکر جامد وي اربان وي واری د کومو بل عادتونه لکې سوته بلاغت او توری او چې کله چې کومو فکر مونتيږي او فکر سیال وي قری حسیالوی هغه کومنه سوچونو را پیدا کوي په سوچونو را پیدا کوي نه داغه نه اعمال پیدا کی ظاهيري اسباب او پاتيني اسباب دواړه لیکل دي نو هغه زو قررات ظاهري شون اسباب شون بلادت او کيس دا کومنه شې شو پاتيني شې شو اسباب شون هر کس ما اسباب الله راکړل زپلیکلي حالت علاوه څوړ کایسو پرديشي اجازه څنګه ورتیا والد ساين او پیار ته صدا پاملیو کرا پا نبی حریرات رضی اللہ وطلانو ابو حریر رضی اللہ وطلانو فرمائی لدھی قارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لدھی احتج آدم و موسی عند ربیہما دلیل نوویل خبر اکر لی آدم و موسیٰ رضی اللہ وطلانو اللہ وطلانو بارکی عند ربیہما اللہ رب بلے در خواہ چیزے گمدر دعویوں پر صلاح نو ویل خبر یا ترے اوپڑی فہج آدم و موسیٰ دلیل کے غالب شو آدم علیہ السلام پر موسیٰ رہے صلاة باندین صحیح ہے غالب شو دلیل کے احتجاج دلیل ویلو تہلے کی دین دل پر برندیل ہوئی اختجا آدم و موسیٰ آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلامی او بس کرا مناظرہ اکرام دلیل انہیں ہوا ایلسی اکرام مناظرہ اکرام آدم و موسیٰ مغالب شو په دلیل کې آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کو سلام داندی دا مناظره شه کم دن دا قبل الولادت فعالم اعواح کیوا قباد الوفاة فعالم مرزخ ادا او نبی ریس سلاة و سلام تاوی ایت و, و ایو اخری سورة شهری ایل دیار سی خبری تیجینا اینا ویو برسر ملالی کی کنا ویی که کنا نو پر دیانا نو اپاد موسی عليه السلام لپاره بار وخت یې را او کانادا پالل مثال کړه ټول پرخالو غیاب کوي شاول الله رحم الله تعالی فرمایلی شي داد موسی عليه السلام 55 باندې موسی عليه السلام 55 باندې موسی عليه السلام روهاني طور دچار سرم الاو شوئے دی آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم الاو شوئے دی یعنی روح دی موسیٰ علیہ السلام چون دانی آغا جی کننو راک کلیسو روح جی حضیرتو قدسہ حضیرتو قدسہ جی کننو راو حضیل شو محاولے کی کتریتی برا بارتیار آلہ دچار سرم آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه سره دې ګندونو خبرې اترې رالې خبرې اترې رالې پدې کې پدې منظره کې سره اوراد اغه دې ګندونو نور اليمانو جزيات چيني ارادې موږ انشاء رضی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی چه بذیو سر اوراد آغده یو علم ورکول موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نرا یو علم چه باقی بانی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فکر نوخلاص رضی و آخیب ذریعہ بانی اللہ رب ویضت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام علم ورکی علم ګورې هغه دې ګمدونو کومې لګو وګوره په دې واقع کې موسی عليه السلام آدم عليه السلام توېري دي چې تاونه اوره مونږ جنات راو غتو آدم عليه السلام ته وي چې دا تقديري په تلوا چې دا تقديري سوہ وعلی السلام پابجی دی سلام پدی باندې آدم علیه السلام وګټله نشانه موسی علیه السلام موسی علیه السلام د اشته رو لیدې چې له تاسو وو نو ولې وفا ونه دی وخوا له موږ جنت ته شکره راويستو موږ جنت ته شکره شو او آدم علیه السلام چې ځواب ورکړي لا تبديتوا باي سلام نددي تجي خبر اكيد تجي خبر اكيد علم ور قبول دي موسى عليه السلام الرسول جي علم ور گين اور نبي الرسول السلامي چم منت رو دو پدی گي کی camera منت رو علم باسي و سرت ل متو جو آدم علی السلام په دنیا کې د ریونیزه په توګه ماتي وخت سره کنه دا وخت رب را جلمنا انذ سنت او آدم علی السلام د دې خیصه اولادې له پدش معافی څخه دا استرار کوي چې د زما نه غلطی دا الله رب دې په معافي وخت او 파را نه اوه کې حدیثه موسا کا داوی چې دا توضيحي په اسلام حد او داوی نشمات کړی دا غلطی کړی دا خبر وایي کېنا ائ ته دا نو اصل کې دی واکه کې داوی چې یو چې څنګه شخصی شخصي او جزئي خبره د آداب عليه او ااجین تدوی کلی مصلحه کولی او تدبیری پهلې شخصي ته د ادم د زاد پتور ورته ادم علی السلام دوست سلام صلی الله علیه و آله دغا داونا مخره ادم ورثه در اوه علی السلام جنت کې بمنزله الملائکه لا تزر وازره وا لا تعال تزر فيها ولا فلح شبوته څه کو او په نو په دې باندې جسمیت او د بهیمیت جاري هغه بل زالې وشو داجې د وزنې سو پړو موته پړو نو د ملکیت کې لټکا نه راوي او دا الله د څه کې شروعږي چې الله ما معفو کړه کنه څه قدسکا و رقا ده دا آدم شخصیت سر تعلق دا آید موسیٰ علیہ السلام دیتا کی دنیا که دا آدم علیہ السلام دیتا سو کی کرو وی ظلم نان خسنا او دا موسیٰ علیہ السلام دی خبریتا سو کی کرو محقصد که دا بابان سو کپور سو رب بریدت دا علم موسلا واجبو شدي کی او ډین دی سره دیم جاري چا چادبیری کلی دي او مقصود د خلقت د عالم او خصوصیت د انسان مقصود د خلقت د ټول عالم او خاص تر کندونو مقصود د خلقت د جان د انسان نه هغه د کندونو خلافت وو سو so خلافت او خلافت تا قانون تشریعی چه قانون تشریعی هوا لکی ما ایکی وزه گمنا نو سچوکا با قانون بان عمل کئے و صوبہ بے نکئے صوبہ بے نکئے تکلیف تے مکلپ والے و جزا و صوبہ بے دغه مجکمنونو بیا تاسو پکړی و بیا مو د سکی نو د دې انسانانو له غلطای کیږي د دې نوستګو څخه کار اسلام هदय پر تاسو دین کې لیکلی ازلی فیصله کې چې زه د کمنونو د خلافت لپاره او د قانون تشریعي لپاره آدم سکوم پیدا کوم د آدم کی بداوی په انسان کی بداوی شیدن با غلطی کی گی دل با ده اصلاح ضرورت کی پیغمبران با دل رازی کیا چه قانون سکی او معنی ناغی تبا بحلی ملاوی گی چه صبح اولو با دین کار تیو کی اید با سزا سکی ملاوی گی وزداد تیرو آدم فارشتو نو آدم دابو جو جتاولے نشو دابو جو جتاولے ا کعیز کرا دی لو لم قذ نہ وو نل <سؤال> ل زہابو کو کتا سوج کمرو گناونو نہ کوي غتی تہ کوي اللہ تاسو بسکی خزم کی مطلب دغه غل فائدہ وای دی نه چې انسان کی په هر خپل اختیار دے کورو زنه کورو شو طاقتو ایو کنه استطاعتو د دې د وجهه الله دې اګه آدم ګذریو ورڅوګو آدم په خپل ځیرونه تکړه او قرامانه شو نو خپل ځیرونه تکړه او قرامانه ماليږي چې د خلافت قابل دی د الله د قانون تشریح کی خارې کی نو اوس پدې باندې وایي چې د آدم ونه کولای بغیر د مسلوحات نو آیګو تدبیری کلی تغیر خارې کول شو مقصودو دا د الله ان شی آدم دی ونا سگی وخوری آدم دی ونا وخوری اور دا موافق دی حکمت ایلہیو چې آدم دی سو خوری ونا وخوری اللہ رب و لیدت چونکہ آدم علیہ السلام دی دارو تکلیف نا تلے دی دارو تکلیف نا تلے دی اور حضرت القدس تلے دی سیدہ کنا اس دل دب دنیا که دا قدس دان تپی کرو امافیو وخته او ان ته د کلامو تذویر ده عالمته فکرو ذکر ته حضرت القدس ركن شو او انت په علوم و ترشاح کیه مله علاکی خبر پوسو او غیدو مصلحت عامه واره کی سگه خبر کی او څو تا کمسلات مخه تسوشو راغي او انت خبرو موسا تا او پرا په موسل اسلام علیه السلام یې کنه راسته کو کولاو خو راغو دا خبرند از د علم تک اهمو الله رب نے موسی دا فکو خارکو او دا روح انجذاب شو کوم طرفه حاضرته خودس طرفه اول ته موافقتیا له چا سره دا ادمه سلام سره او دا خبر یو فرید نو ګورن یوسف څه خبره واه ایازه ګمنو تدبیر کلي مصلحات کلي دا غا تدبیر کلي مصلحات کلي غالب شو کړو شو په هج ادمه پہ جہادم موسی علیه السلام په حدیث کې خلکو جزیات طریقې سره د خبرې کړي دي د بیا وځل او د شاته خبره کړه صلی الله علیه و رحمه الله تعالی فمره رضی الله عنه رضی الله تعالی په جہادم موسی دلیل کې عالم شواهد عليه السلام او موسی عليه السلام باندې قال او ویل موسی عليه السلام قال موسی انده است تجل بارځ کوم دنو تشرید ازګه ورنه راوړې موسی عليه السلام ته وایئ انت ادم الذی خلقک الله او کی دا دې کوم ده نو اصل مقصود برستره روان ده خدای دې او تحول احسانات یاد دي چې باوجود دې دومره احسانات او تاونه او په ناولې احسانات یاد دي خلق کله خلق رګ الله په دې ش الله پیدا کرا لا ابو دا پیدا کر بی اچھی په لې پیار باندې واخ په الله کومایلي پرشانی ونفخ فی کبی او کو خود کو کړه کړه چې څنګه خپل روح او واسه لکه ملائکه ته هواس کا نہ کوي ځین فذبان اتاتو خروج له فرشتي نفخ فيك من روحي اضافه تشریفی ده مراد روح الہی دې ساده نه نه مراد ساده را په دې خروج مهمه کړې وي جنا دې نه مراد روح الہی اواز دله کملا چته کههګپژ نهبيازله کملا کته او په وزې تاته پرشتې خپلی پرتونقیاب خاهکوو چې دیېر کله اللهستا د خلافت خدمت کې نونمبره د سابزاری کو بلکل اټینشن مو ولاړیو وا د الله راپولزت چې ګمدو فلت فضیلہ تھی فضیلہ تھی خارکہ ہو آدم علیہ السلام پہ ملائک ہو ملائک یا تو بسیدار دعو بڑھل وان جو لکھ ملائک او څه ځو خلاص تاسو طرف فرشټو الله تا کژو دي عمله چې سماع الی آدمی بدا به تر خبره سیدی باندې ټول کو دي دروازه کوله او دا ته درشل کېورې نو موږ دې ته کدا شي چې څنګه ووباس ولای کخبره راسته ده چې یو پارلیمنت دی او باس چاہتے کم دن اقبل ولی آہد مقرراؤلو گوڑی چھے دیو اقبل ولی آہد سوگو مقرراؤم چھے دا خبر آرشی چې دیو مجمع کی یو کرنیل ناس دے یو بریگیڈیر سدے ناس او دا اثر رسوخ چیدی چھے اثر رسوخو دا ورسکم اثر رسوختی باندې ډیر دی نو اسنه چې دا پلان کې یا کرنل زماري ولی علي نه سو کې انکار کوي زماري ولی علي ټول رو د نیابت نه سو کې انکار کوي باچا بری والیات پزرکی داست دا خطارہ دا آغا بری گیدیر دا بادشایلہ آغا بری گیدیر گی تاید روئے جدیر کلاس خول کا آدماء والیات شاویدت سلوٹو کا آلاتو تسکا خول کا شدہ خلق و تخکارہ کی جدیف لی گیدیر دا دین قیاد کو نتاسو با کلزدت کو قیاد کوئی بونس ہوئی نو اسمان کې الله بادشاہ او اند لا الله څخه ګمرو پوښتنه او مايا لکه ذي د ربك الا ان تقول نو هغه اسمالي کارندوتا الله رب الوجودي چې علي ادم ته چې ګمرو سولټ کوي وو کوي شکه ته کله دې زم ما خلافه قائمي زم ما بادشاہ پځمګه ته کوي قائمي او در در کم ضرورت بڑی خلافت تا قیام کی رازی تا سو بچه کمدنو زنی او ردم راستا باتا کوي کوئی بے کوئی بے کبین کوئی تولوی تابیدار پسجل المراحق تو کلو تولوی بلکل تابیدار دا چه کمدنو سجده مطنع ہو چه اسمانی کارندو موافقت کارکو اظهار رین قیاد سکو او کو چه بلکل منگ آدم خدمت تسیو تحرو چه خدمت من موږ خدمت کو پاتو دا مات نام څه سجديو او ستاسو موږ څه په دغه تندې کې حضور دي په ور سره ستاندې څنګه لري خبره کوي حضور رسېږي پیدا دي نوراني مخلوق ته موږ تداویر تندې سپاداره موږ تداویر په پوسه پاترهږي چې سجدي څنګه خبره په ونه شو او تعالی پرېشتو سجده وَعَجَدَ لَكَ مَلَاِيْكَ دَوَاسْكَرَكَ بِجَنَّتِهِ اَغَاسْتَ عَلْزَا جَعَرِ سُمَّ اَعْبَتْتَنَّا صَوِ خَتِيَتِكَا إِلَى الْأَحْرِ اما خیلے سمجیدو چھو دوم رایا صانع دروانی اللہ وکر پس داریننی خلق بور غلطای بانی جا گم رسول دنیا ترانوستانو سم مَعَبَتْتَنَّا صَوِ او را در در بردستاویر سلام کرده صحیح دکنا بی خاتی اتگوی بی زم بی گم نوی نو بی ما اسی اتگو ما نوی بی خاتی اتگوی خاتی او خو خلطایت اوی خو خلطایت اوی او خطا اون کلی مشاکک تی دا آدم فهیر اوان و قرلم سوا خطایی وان صحیح دکنا او دا فیران د دا حامان در موسا مقاقلم خطایوه اینا فراون و هامان و جنود رحم اکران خاط این اولاد و جنوب خطاییده اینا قطنهم کان خطاً کبیران او رمان کوئی لیگنم دار خطا کلیم شاکیم تی و سلاغ تاویدو مخرا حضاغانا اخوار لیشوار اجستم و تاویدو چی اخرا ناغتو دا اخرا مخرا تاویدو بیر را آدی رای خورک را حکم ترطر نشو سورتان جی گمنون لکر رکی ریالا سورتان سرالا آدم علیہ السلام وطم حبر گئی وی انتا موسا لذی اسطفا کالناو بی رسالتی و بی خلامیه و آتا کالوا یا تبیان کل شیم قربک نجیع دارده تمہید دے آدم علیہ السلام تمہید دے ویتاو موسایم سبحانک اللہ وتعالى <سؤال> برکتے برسالہ تی او و کلامه برسالہ تی او و کلامه وا عطا ک اللہا فیها سی یعلم لک د کمدار هر ضرورت وکرب کنجیا او تیس انسرینس دې ګړې شرګټون کې ورکړل نه ولې یې استقامې فابقم وجت الله كتب توراته قبلان خپل کتاب الله مباربیناما ویتا چې کوم نوستوي فابقم وجتہ سومرمندلتا لالرا چې لیکلې دې کومنو کتاب التوراۃ جس طرح مخ کی تورات نکلو زمانہ پیدائش تمخ کی زمانہ پیدائش تمخ کی تورات شمرہ کی نکلو تورات جس مہرہ کی یہ تورات کی خدا کا کلام ہے دلیل ہے کہ تورات ا کوزمند کی کتاب کے بارے کے پروگرام کے بارے سے شریف رسول نے حدیث کی چھ لازمہ کے آسمان کی پیدائش اس نو ذر کال میں ذو ځرا کلمه الله ربو رسوله سورې طه او وقال قال ادم ادم السلام عليكم قال وجه فيها تباي كدايه تذرو وصى ادم ربو فغوا لا بجو اورات عبرانه جبجو داس خرباي دي سسنبه كدايه تو يو قوندري سي دبره په اسمان کې نه باراباي کې خو چې کدره ستنه زګرانې ده. په یوه کې اوس په یاره موادلي ختم شو. اوس چې ګرځنه شي موبایل کې اردو دی دغه تاسو په ټیکرآشي وی ترانسليشن انګلیسي نشي دا چې کویاواله ومه مې دی اوس شي انګلیسي په ټوله ځوونه تا پختو کانا اور اردو لکا تو تو پختو ہے گو بلی کسی شیر تو تو اردو ہے گو بس لکی چیتا کمتے کے غلق ہوئے تجویت مطابقی ہونا ہوئے ات کبارات پشان لکی کتا کاف ہوئے قاپ پر رہے بلتا بس لکی اور تو قاپ تیوئے گوش لکی نباز دارتا مسئلہ بس برو نفتر کیو؟ پارابائی که چکہ تراغ دو سشم عبرانی سشم این از اسمانی کتابونا اصل کے طول بسگیدی عربائی که خجزمہ کے تراثل ندر وقت مطابق پہ جبہ کداری ترجمانی سشوا دویم قول داری چھنا در دی آیات پہ عبرانی جبہ کسی کمت ترجمہ دا ماں گت دا آیات تکن ندر تورات پہ جبہ کی در دی برابر تکی صبح موجود ہون صدی برابر تکی موجود قال آدم نوو آدم علی صلاة و السلام فالو جد تفیع واسوا آدم ربه فغوا دایات کریمہ چی دے واسوا آدم ربه فغوا ظایر کہتے کہ عیسیان راقل ہے وہ غیویت راقل یون خبر ادارا چه ماسیت کلی مشاکک تی ماسیت حکم باتی که دلو دوری کفایی روی او کفا قصد تلی کفایی روی او کفا قصد تلی ماسیت کلی مشاکک تی فا ذلت فانه اوم اطلاق چیگی و قرآن کر رئے فا اذل لهم شیطانو مما کانا فیه فا اذل لهم فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا کَانَا فِيهِ وی خواه وَلَو بَذَلَّتْ بَانْجِن دِعْئِسِيانِ اتباع کی مرانایبز الرحمن سیر رایو رحمه اللہ صالح آغا جگندن و شراعیت پیش کری چه دلت از آن آسواب مانا دو زل څه صورت یا حقیقتاً عیثانی حقیقتاً عیثانی او اراده پکاره څنګه څه اراده پکاره چې خفه اراده سره یو کار وکړي خیادی اراده او کار وکړه داسدان عیثانی دا غوناه دویم صورتان عیثانی څه شي صورتان شيک تلې سیانی او یونې سیانی لکه په ایره حکم سشي پاتیش په ایره په خلک سره حکم سشي پاتیش تا او بوخلې تواشولې روزه لخ یاد را روزه لخ یاد را پولیس ته یو بچلې واشول وو دې تیز شو تیز شو روزه یاد واه تو اس ماتزا خبرو کا شتبادی کی گنانگا روجیلی گره ما بدی صورت کی روجیل سشوا ما تشوا او گنانگا دی قضا مرا کرده کبان در بانیو بلیو سالیلی جامی را ومست جام جامی را گول شربت یخ نیبو بکی سب گولوستا مالگا بکیم سکریزا ا او د یو س یم د دنه د دنه په یو کټوره و ورسله راته د په دوه لاره راځه سوتو موږ په یو په ټاکه راځو سړی دا او په یو سې نیمه لورو څه خپلې ته درېملورو څه سکو هیڅ کار څه خپل ګل ختم وو خو راځه او ییږدنه سوچنه یی رماده شو ها ګوره د خطاب او صورت څنګې دا رجوم آتی دام ولکا کنانگارم نو <نصر> no. او دو نسیان تسولو کسوم نماتیگی رجوم نماتیگی آدم علیس سلام تالاوی نسیان لکو زیلی دیکنه دیگه وَلَا قَدْ اَعْهِدْنَا إِلَى آدَم مِن قَبْلُ فَنَاسِيَ وَلَمْنَجِدْ لَهُ عَزْمَانِ فَنَاسِيَ رب رضی تو شو اسی شو باس خبر شو اسی شو خبر اکت ما شو این شو اوز پایی روانی رو اگر چی اصول المختری الیلالجوب شوه دی اصول المختری الیلالجوب شوه دی جام جامی کتا کرده جام فوره جام اغیی نصیب کرده اصول دا مختری الیلالجوب شوه دی نمون دا ویلی شو مطلب بانی چی افتار تشی افطر اصول الجوب الى المفترق وشرد ويلشو چې په یوه ورځ نه ماتيږي وشرد ويلشو ولم يفطر افطر ولم يفطر پلان کیږي قبضنه کیږي او رات اورتو او سره دینه رجما تا دګاتہ د جوسوئیجی سستارت نتا پوس کوم چې او سره دې او اوجهدا او در رمضان رو جادا اما اسوان خوکون ریعتم او بیا جا کمروان سوخینا دے او یو جام شملے کتا کڑے وارترائی جا کندون پوچ شوریا کی شوری کلا او اگوا سرکتا کړه او بیا ورپسی جا کمروان یو گلار شملے سکڑے ورس کلے آیا درو جماعتی کی او کنا تیجر کنا اتبو اتوائی دار ااکل و خالی نوی دا بیا پییر وی بیا پتا تستا بی نرو جای نماتیگی حلقا با خلص توی نرو جای ماتر آزومی اشتی سری نروچ تفارب امنا بولا نسیه کدا شیو فنسیه بیدیدی کنان دو آسوار کی ام دابا اب قوالی چه صورتن بس کراری صورت صورت دی عیسیانو دکار دیف بو خوراو سیم کلا بی صورت صورت دی چاو عیسیانو آدم ربو حوکم تر سره نه آدملے سلام درو ب خپل الیسا چه سورالمولمانه واصا ادم ربو حوکم تر سره نه ک آدملے سلام درو ب خپل نو فغا جنوی غاوی شو پیغمبر د غاوی لفظ استعمال شنو بیا ونو سم بچیته يوم اتنب قرآن تقرأ بارا فتشقا سوشي فتشقا جو انجري فغوا نقبل مراد کی ناقام اشت تد مراد وملك انت كن ملكه نه او تكون د دې اراده الله چېونه وړلو د دې ځای بادشاہ کېدل برابر وي هغه مختص کیږي نو سن شو आम्ही او نه شو فاو او مراد حاصل نشود ادم قربېږي ګړې شام أنا کړی دا چې دا څه کېږي روان من کوال <تصالح> فصیل کې زستا خامہ ورمو دي دې خرابې زله دوی اتقام البدن دا بیا غل کېږي قرتبي شاعذ التفسير الخبيث هر الخبيث تفسیر کې لګلای دا كله خبره واه دا امام علي السلام کې راغره واه موسا علیہ السلام اوعوذا غیرا او کویزما اعمالن كتب الله علیه قال نام قال ان ادم علیہ السلام اوعوذا اللهم ان اتمام اعمال ما ذکر الا بر خبر دی اعمال چماو کئ عمل کتب الله علیه و علیه صل علی کله ما لرا ا فتلومنی علی ان پدې باندې چما کله عمل کتب الله علیه صل علی کله ما لرا ان عمله چې زبې کو مدلرا مسجد په راهه زمانه صلوات کالا مسجد په راهه زمانه صلوات دې سوال له چا د صلاة و سلام چې کوم نه د خپل حالت لپاره تقدیر دلیل کو مالی ما لیکلو جوابونو د خپل خبره ما کړی دا څه کومه مقصدی خبره وایو چې لایو خپل لمو الله رب العزت آدم علی السلام په ذریعه چارو ورکاو موسی علیه السلام د دې مثال سره څه وایي لکه صلیحیودی او خپل استوريای یوسف په خوب کی ویلي او دغه نن تاسو کې اوکي چیرته پلان کې یا پاني نه بوږې ګما او غوړه په خوب کې غړلي چیرته په علم ولیکنی ا او له غوږ باندې غاڼو امام د سیمیاه مولا تعالی وای چې ما د کومې مشکل شي نظر برکات هوکما الله تاسوانو کم چې الله ما بکو یا کړه دیاځه کمنرو ز کتاب تکلم غوړه مه غوړه مه بیا پهن شي دوره کا ته کوم وځو شما چې الله ما ته دا زې باندې پوره چې جماعت ته ماتو وی ډیر کار ته ماته په خوږ کې غزای هل شي او غلای څه شي هل شي اډا ډیری یسي دی لګه دا چی دی د قشنده چې خود کې دړي د کمنرو خبرو شي پاپا جدا من غیو باها سوشو آقا دا پیخورا کم ایلسونا جیدی اما باقی که غیو بولا جی کم ننو ای پیرازو که شیلکتا خفان خیفانا دا خفارا خیفانا دا خفارا ویداد ناکسو جی کم ننو مزدر دی او دعا خفار ازی خفان را ازی اما او دعا ازی مؤول ازی مادار ازی میں اولیو لقاع اغلینا لا یزیون لقاع انا مادار مازار دی انا اخیصو مازار دی و مکسورو لفاع اغلی دی بند او وقتیم سر خبر اواتیرش سره جرم و قرم و قرم و دوم خبر اواتیرش او اصالو بندر ازی باز دمار موبایل دی شعر ساعد او لگلن پتلی ستاسو په کو چې تاسو ځکه برابر کړو چې لقاله لقا چرغله نو مصدر د صداسیو مجرد او سماعي او سماعي کې قياس نه کیږي دا تازه قياس غلط دی یا خو ځکه غلط دی ما ما صوت لريتم وبزمالا ما دا دا کاركتره با منازره حكومه خبره 650 د ورڅکه اوس دا نه کاركتره خو بز راز طبيعي و دوشه ما اډماده د شپخوخ کی आवाज نشو صدا قیاس دی دا قیاس نه دی دی به را متاثر کوه شو نه دی دا چې کردنه د پاره د پوسولاسيو مجرراتو په نارتي سو پرابله کی اوخه د کارونو لا کجف پاکی د اصله په شان دی په لتان دی وقایې کار کولو د سچینه د کثرینه په مزرده نه هیڅوک او تاسو چې کارونه د اثبات لپاره خبرو کوندو هیڅ یاست نه دي تاسو د اثبات لپاره دلیل وړاندې کوئ با ځا پر شپیر apparatus دنداری کوته په ځای کې ونی تر اوول مدولر نمبر 1 شبشیره کې درجنه بتارنه او پورا بل خود ځان د دې نو تد د کولي کوو دا ما شوبل هغه په ځواب نه لرلې ادا با خوشي خو کې ته خبر راشي کېږي ادا د پښان دي دا یو عیب وکي الله رب رضات کومنه تل پاک خلي دا دا, دا انسان بغیر چې کومنه درپید الهینا سني شګاله سني شګاله دیو جنا چې کوم مشکل پخېږي په طریقې اللہ دا توجہ بکار دا حرزن علیمان دو آگاری موئی دا نیوز رحمہ اللہ تعالی دا کتاب چی دیں دا د ملگری خام خاہو بورے از شکم انوار المطالع کتاب دے انوار المطالع موگا مفید کتاب دے دا, دا طلبہ اکرام دو بارا شام وطالع کی انوار المطالع کتے کم دنو نیوز رحمہ تعالی دکھلی دی چھو مشکل رہا شي او دوائیم بکلی کلی دا اب یادا دے کلی حرکن مطالب کپنا دادی رد دااروالا دوا او دوائیم چی کمدنو دائم لکلی دی بل یو عالم کمدنو دوائیم دوالا چی تڑی تزای اشکال شي بدیر چی کمدنو داوی چی یا معلیم ابراہیم علم نی ویا مکرم اسماعیل کرم نی یا معلم ابراهیم علمني و یا ابراهيم عليه السلام مهاجر کړو خانه یا معلم ابراهیم علمني و یا مکرم اسماعیل کرني و, و الله رب رضاو او اصول له الله رب رض او تعالی اشکار دغه صاحب تعالی رب رضت کوي متا علم دا کولیو طریقه او دې دانشتی فکر نیادم علیہ السلام وانتا الخبرتا قوان نونی توجیگانی نی نوا وراؤس ترکتا بوائی چه ما بگا مطالعه پر از ما مطالعه پر کرانا لیا اگر چه بگا تا خالیش بو خالی کاتاب اللہ علیہ یو جواب داری چه یو احکام یو دارو تکلیفی یدار التکلیف ددار دا التکلیف کی باندې احکاماتو په بابند او حضرت القدس علمه والا دے اگر التکلیف ندې د موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام څخه خبره شویده او هغه سنو دارو تکلیف نو دارو تکلیف کی دالی چې د غنار په رمضان له غلطه په رمضان له کومه سره کوي تقدیر دلږه نا شي دمره فسګل وکړو په تبدیل کې وکړو دا د دلیل جوړوي ځل نه زه مداره چې محسن السلام فاطمه السلام باندې ملامت او له بداسې ځای کې چې هغه ځای کې د کمندونو ملامت موفيد نه و چې هغه لږ کې ملامت آدم علیہ السلام و علیکم علماء ته تعجب ده نو ممکن نه زالای درې د مافای د اعلان کې دلور نروسو چې پتاب عليه بیا په غلطه باندې ملامت کوځا ذکرنو څلاره غوړې حضرت محمد السلام د مافای سره اعلان کړو چې د مافای اعلان کوو د ویل علماء سلام علیکم دا یو ته صلی الله المسالم اعزوم چې کوم دنو اغه معسیه دلیل مو ایبراهیم ادم علی السلام چې تقدیر دې لید کړل دا پاره دا صلی الله المسالم چې څنګه چې بمار مشکلات په دنیا کې راځي جنته رالو تبون مشکلات کېږي razi da bade mushkilat obane se kam na deta la tafsir kili likh kili da adam al salam se itijaj be tafsir kili da farz e tasalli ala masahib ki ana da farz e jawab e maafia ana da farz e jawab de sha awdar e tafsir lo ya paidar manguilu che laqa jasta be tafsir bani ibad ne da زه ته تل لپاره د کوم نه وای په بلای یو خلقانی به دا یو مرتبہ موږ پته خزر طرال او په توزه راغره چې راشي ايو کو لی غو له ما په توزه پرته نه نه لیا تا والے کېدو ماری کې مختلفه قبل <سؤال> ایه خلقانین به 40 سنه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه وسلم فرمایلی پہاج اعظم موسی مغالب شوه ده علی صلی الله <سؤال> علیه وسلم پر موسی علیه السلام باندې بدی حاجی مبارک دمره گندرو پتا ششوا اوله گی دلات چې انسانان تقدیر د کمر مخته شین نکلل شو د انسان د پیدایش تمه کې انسانانو تفلیس کردی احج آدم موسانو غالب شد احج آدم مرحی پر موسا علیہ السلام